متيك انت ولا زلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحادي من استعاده الواقي من تقاه الكافي من تحرى رضاه وشهد ان لا اله الا الله شهاده ارجو الفوز القاه waashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi waman ittada wa الله bihudahi wa sallam tasliman kathira ama baidaikum shukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahmani amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi sallam. hatuna kwa wenye kumshukuru Allah jalaluhu kwa zake zote ambazo ametunimesha nazo na ye Allah tبارك wataala ndiye alitwafikia na akatuwezesha kukutana katika program kama hii tukimuomba yeye atujalie wenye kunufaika kwa kila ambayo Tutayasikiza katika maudhui kama haya ahibati fillah Maudhu ambayo tutayazungumza katika mkao huu ni kuhusu umuhimu wa kumwamini au kuamini majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alio mazuri ibadallah Hakika miongoni mwa muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuamini majina yake yaliyo mazuri na sifa zake ambazo ni za juu ni kuamini majina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake min ghairi tahreef wala tashbih wala ta'til ta basi na kuyabadilisha kuyageuza wala kufananisha wala kuyakanusha. Kwa hivyo namna Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyojiita na sifa ile katika Qur'ani Tukufu au alivyoitwa na mtume wake sawa salaamu au jina lile basi ndivyo Muislamu analiamini na atamuita kwa jina lile na kwa sifa, kwa sifa ile wala hakalifiki yeye kusema kwamba hii sifa hii haifai Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amejisifu na sifa ya mkono Muislamu atamwita kwa sifa ya mkono. Amejisifu kwa sifa ya kuona Mwenyezi Mungu atamwita, manadamu atamwita vile vile. Wala hawezi kusema Mwenyezi Mungu hana mkono. Mwenyezi Mungu kadhaa kadhaa kadhaa anayathibitisha na kuyaamini namna walivuathibitisha Mtume SAW sahaba wake na wale wakale wetu walokuwa wema. Asema Allah Tabarak wa Taala walilahi alasmaul na Mwenyezi Mungu ana majina yaliyo mazuri. Fad'uuhu biha, basi muombeeni kwa majina kama hayo pia asema Allah tبارك وتعالى wa ta wala taqf ma laysa laka bihi wala usizungumze jambo ambalo wewe haunalo ilmu nalo kwa hivyo katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala muislamu namna yalivyokuja na katika sifa zake pia vile vile na ndio maana mtume صلى alikuwa katika dua zake pia akimnyenyekea Mola wake subhanahu wa ta'ala amwambia as'aluka bi kulli lak na kuomba Mwenyezi Mungu kwa kila jina lililo lako Yathibitisha Mwenyezi Mungu kwamba ana majina na yaonesha ule umuhimu wa mtu kuyaamini na kumuomba kupitia kwa majina kama hayo kama ambavyo imeipokea hadithi Imam Ahmadi na Ibn Hibani Mwenyezi Mungu awarehemu ambayo inathibitisha kuwepo kwa majina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake na kumuomba Allah tabaraka wa Ta'ala kupitia kwa majina yake Azwajalla Ahibati fillah wa watukufu hakika katika kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile ni kumuomba kupitia kwa majina yake matukufu kama yale akawa Muislamu ataharisha dua yake na kumuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala kumnyenyekea na kumbembeleza kwa kumuita na majina yake matukufu kama yale na sifa zake za juu ambazo amejisifu nazo Allah Subhanahu wa Ta'ala bali hii ni njia miongoni mwa njia za kutawassali mtu kwa Mola wake Tabarak wa Ta'ala ni njia nzuri sana ya mtu kutawasani akambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa majina kama yale na ni amri yake Allah tabara kwa ta'ala kama ilivyo katika sura Al-Araf. Na ndio siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu mmoja akimuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ammuomba Mwenyezi Mungu tabaarak wa ta'ala katika jumla ya mnongono wake yule bwana akawa asema Allahumma inni as'aluka bi annaka al-hamd e Mwenyezi Mungu. Hakika na kuomba kwa kuwa wewe una sifa njema kwa kuwa wewe una sifa zilizo njema la ilaha illa ant hapana mola basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe pekee yako la sharikala huna mshirika wako ya allah almanani mwenye kuna emesha ya allah Baji samawati wal ardhi wewe ulioumba mbingu na ardhi pasi na mfano wa vitu hivyo kabla alimsikia mtume kujamaa. jamaa akimuomba mwana wake subhanahu wa ta'ala akimtaja kwa majina yake na sifa zake zile za juu badi' asama watu wal-ardh wa mu'minba wa na ardhi pasi na mfano wote ambao ushatangulia pasi na kuiga kitu chochote kile Ukaumbia himbinguni na ardhi na kumboo kuomba ya hayyu ewe uliye hai dhal jalal wal ewe mwenye utukufu na heshima ya hayyu ya qayyum ewe uliye hai daima milele mwenye kusimamia mambo yote amuomba Allah subhanahu wa ta'ala angalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipomskia bwana yule akinongona hivi na Mola wake tabarak wa ta'ala amwambia Lakad sa'alta Allah tabarak wa ta'ala hakika wewe umemuomba Mwenyezi Mungu kwa jina lake kubwa jina ambalo idha idha duiya bihi ajaba anapoitwa kwa jina kama hilo basi yeye ujibu wa iza suila ata jina ambalo yeye akiomba kupitia kwa jina hilo basi hutoa mwenyezi Mungu kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaonesha ule utukufu wa ile dua aloleta yule Muislam na yale, kwa yale majina matukufu ambao ameyataja na kumuita Mola wake subhanahu wa ta'ala hivo anataikaniwa mimi na wewe wakati tunaponongona mizimu katika kumuomba tuwe tunamuita kwa majina kama ali. ala alama Muhammad ibn Salal al-Thaimin rahmatullahi alayhi asema akiba, katika kubainisha maana ya yani neno lake subhanahu wa ta'ala fad'uhu biya kwamba muombeeni Mwenyezi Mungu kwa majina yake yani bi an taj'alaha ila matlubika kwamba yale majina na zile sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala uzijalie uzifanye kwamba ni wasila wa kufikia katika yale matlabi yake katika yale matakwa yako unayoyataka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuita na majina kama yale na sifa kama yale ni katika wasila wa mtu kufikia yale matlab yake asema Mwenyezi wa Fat arham fataktarul isma uchague wakati ule jina ambalo lafaa pale jina ambalo linanasibiana na yale matlab yako mfano unataka Mwenyezi Mungu maghfirah umuite ya ghafuru ighfili bimsamee vu nisamee mimi wala haitofaa na haisidi umuite na jina ya shadid aliqab ewe mkali wa kuadhibu nisamee ya shadid aliqab ighfili itakuwa ni jina la muisimu lakini ambalo si munasibu mahali kama pale lakini muite kwa lile jina ambalo la nasibiana zaidi pale basi inakuwa ni dua ambayo ni bora zaidi ayuhal muslimun wa islam wa mtazamaji aitamidu ala kitabi llahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi wa sifati tutegemeni kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mafundisho yani hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizo thibiti katika kuyafahamu majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na sifa zake na tabara kwa ta'ala azifahamu muislamu kupitia kwa kitabu chake na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo si mtu kumuita Mwenyezi kwa jina analofikiria au kwa sifa ile ambayo atafikiria yeye mwenyewe, hilo halijuzu kabisa. Ni makosa miongoni mwa makosa ambayo ni makubwa. Asijaribu Muislamu kumuita Mwenyezi Mungu kwa jina ambalo hakujitia au kwa sifa ambayo hakujisifu haku nayo Hao hakuitwa nayo na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni tawqifia, hayazidishwi wala hayapunguzwi wala hayabadilishwi yafuatwe yaaminiwa namna vile yalivyo alivyojiita Mwenyezi Mungu na alivyoamuita mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala na Qurani tukufu imejaa sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa majina yake Allah subhana wa ta'ala ni tawqifia kuzidishwa, wala kupunguzwa wala kuongezewa yanafatwa na kuitwa namna alivyoita Allah subhana wa ta'ala na ndivyo walivyofahamu masahaba na mataabi'i kwa hivyo unapomuita Mwenyezi Mungu kwa jina lingine au kwa sifa hakujisifu nayo wewe utakuwa umekosa umefanya makosa. Hata kama kwa wanadamu na viumbe wake sifa ile hupendeza kiasi gani. Mfano, kuna mtu husema humuita Mwenyezi Mungu kwa sifa ya daktari mkubwa. Akahisi kwamba amefanya jambo la maana, kwambia kwamba mgonjwa tumempeleka hospitali, basi ilibaki ni daktari mkubwa. Manaki Mwenyezi Mungu ndiye daktari mkubwa. Huoni makosa Mwenyezi Mungu si daktari. Daktari ana sifa mbali mbali mpungufu daktari haiza tibu mgonjwa wake na akafariki akamti mgonjwa wake na asipoe daktari pia amekwenda kusomea daktari huitajia madawa huitajia sindano huita na kila ki, kifaa ambacho kina kina, kina faa, daktari lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa vifaa vyovyote wala hakusomea mahali popote Mwenyezi Mungu ana jina hapa ambalo ni Kamili la Shafi mponyaji na utakapomwita na hilo utaona kwamba umeimuita na jina Kamili na ambalo la na la kabisa na halimstahiki daktari ndugu yangu mtazamaji tumuombe allah subhanahu wa taala tumfaishe kwa haya atujalie ni wenye kusikia mema tukiyafata maovu atuoneshe kumbani maovu atuwezeshe kuyekuka wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh na na, na uongofu.com